І хто б міг подумати, що в розкішному Парижі є й таке? Не на всіх дверях є номери, але ось двадцять восьмий. Чи є дзвоник? Здається, нема. Зате є спеціальний пристрій, щоб стукати, і звуки де лункий і гучний. За дверима тихо, а втім минула тільки секунда. Олеся взялася за ручку і побачила, що це вбоге житло не замкнене. Вона відчинила двері і... І в цю мить ми залишимо її тут, на порозі кімнати Жан-Марка Дартуа, що чекає на неї за дверима з номером 28. Хотілось б вірити, що той великий дар, який вона готова так щедро віддати коханому, Раду зустрінуть і з торицею за нього. Але навіть, якщо цього раптом і не станеться, нехай вона збереже свою доброту, свою чисту віру, кохання і свої гроші. Закони жанру і логіка сюжету Дідусь уважно дивився зі збільшеної фотокартки, на страшенний гармидер у кімнаті, який буває в останню ніч перед далекою дорогою. А втім, неможливо було назвати дідусем юного хлопця зі сліпучою усмішкою і кубиками на комірі. Він зник у страшній коловерті 37-го за декілька місяців до того, як став батьком. У рамі великого формату Ще декілька знімків тих років. Дідусі-бабуся у військовому санаторії на Кавказі. Бабуся? Яка вона була молода тоді? Разом з чоловіками і жінками з дідусевого села на Полтавщині. Чорно-білі фотокартки мають шарт того часу, коли світлини були подією, коли в них вкладали душу. А оцю ж саму раму Оксана вклала яскраве кольорове фото, на якому вона припадає до плеча русявого хлопця з відверто кельтським обличчям. Мама одразу ж здригнулась від доншиного блюзнірства. Переставила світлину до книжкової шафи, повернула його тильним боком. Дочка повернула знімок обличчям до людей, хоча й лишила у шафі. Тепер 27-річний дідусь і 40-річний наречений онуки дивляться одне одному у вічі приязно і доброзичливо. Ніби немає між ними неймовірної прірви. Стрілки годинника вже давно відлічують нову добу. О п'ятій ранку прибуде таксі до аеропорту. Посеред кімнати дві порожні дорожні валізи. Навколо безладно розкидано шмаття, книжки, документи. А на підлозі сидять дві жінки, не знаючи, як усьому цьому дати раду. А все це ще треба запхати, а головне, ще стільки треба сказати одна одній. Саме зараз, у цю чорну осінню холодну ніч. Добре, що бабуся не дожила. Ти в своєму репертуарі, мамо. Вона б не зрозуміла твого Рона. Богдана вона розуміла. Олега розуміла. Борьку Ваймаровича розуміла. Забагато в тебе. Ти просто забагато про мене знаєш. І, мабуть, не все. А ти про мене знаєш усе. «І я тобі, як на Божому суді, як на Божому суді кажу, в мене, окрім твого батька, нікого не було. І в бабусі нікого не було. За законами жанру, в тебе взагалі нікого не повинно було бути». «Якого жанру?» Малодраматичного. Не зустрівся такий, як дідусь. Значить, треба було сидіти». І як ти висловлюєшся, не бруднитися. Яка мелодрама? Що ти таке кажеш? Ти при розумі? Чи від радощів, що схопила за кордонні штани, тобі розум відібрало? Те, що було з дідусем, і як його усе життя любила бабуся, це як на тебе мелодрама? Ні, не мелодрама. То була трагедія. Я не настільки не оцінюю ситуації, як вважаєш ти. Але цей іконостас, цей культ предків, що загинули в часи культу особи, це вже, погодься, мелодрама. Боже, які ми різні! Які ми різні! Я не вірю, що ти моя дочка. Це тато міг не вірити, а ти... «Ти маєш рацію. Мені не варто було виходити заміж, якщо не зустрівся такий, як твій дідусь. Ти, то Боже, кара мені за те, що я, що я...» «Зрадила ідеалам юності», – підказала дочка. «Саме так. В мене, на відміну від тебе, ідеали юності були». «І в мене, на жаль, були. Ти справді про мене не все знаєш». «Чого? Чого я про тебе не знаю? А як я везла у валізі десять ксероксів зі щоденників Виниченка, щоб роздати їх надійним людям, які читатимуть?» «Коли? Коли це було Доню?» «Тоді, коли за це могли, якщо не посадити, то виключити з університету». «Це було в розхитаному холодному поїзді». А нам з Богданом було жарко від, о, Господи, юної любові. Ми були певні, що за нами пантрують. Провідник носив чай із сусіднього вагона. Думали, в Києві на нас чекає бозна що».